Всім привіт! Дуже рада вас вітати у себе на каналі. Буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях поділитеся зі мною своїми емоціями від почутої книги, а також напишете свої побажання. Дякую, що залишаєтесь зі мною. «На віру» Михайло Коцюбинський Повість Гнат сидів у корчмі за столом під перше голову рукою. На столі перед ним стояла пляшка з двома-трьома черками недопитої мутної сивухи. Невелика чарка з грубого зеленого скла лежала перекинута коложидівського калача. Гнат частував сусіда Івана, але Івана хтось покликав і Гнат лишився один. У корчмі було мирно, як щонеділі. В дверях раз у раз з'являлися постаті чоловіків у довгих цвитах та високих шапках. Парубків в коротких чугайнах, гарних поясах та брелях. Молодиці, одягнені в червоні та сині спідниці гарячої барви, в коротенькі бойові главтики, маєли розкішними кінцями квітчастих хусток та побрязкували разками коралів. Йшли пити до корчми, ішло і по горілку, ховаючи пляшки в руках або за пазуху. Шинкар і не вилазив свого загратованого дерев'яними градками ванькірчика. Він усе точив з барельця та подавав половинчики, кватирки, півока, ока. Під великими краплями котився на його руді вуса, і він обтирав його раковим сорочки, поглядаючи на гостей хитрими, сірими очима. У корчмі було душно і висіла імла. Попід стіною, за столом, Сиділо кілька чоловіків та круговида гладка жінка. Чарка кружляла по черзі. Бесіда переходила в крик. Рухи ставали жвавішими, обличчя горіли. Гладка молодиця обмахувала червоне лице червоною хусткою і приязно усміхалася на всі боки. Деякі чоловіки смоктали люльки і дим здійнявся до гори синіми струмочками. Запах горілки змішався з важким духом бакуну. Наскрізь прочадив чорні стіни корчми. Несказаний гомін широкими хвилями вилітав з корчми крізь вічинні двері та вибиту шибку в вікні. І чого не було в тому гомоні? І гучна людська гутірка, і жалібний голос пісні, і плач п'яної баби, і писк житівської дитини. Агнат сидів під голову головою рукою і нічого не чув. Він дивився на стовп сонячного проміння, що, продершись крізь вікно, ліг на стіні чотирма золотими плямами. Сонячне проміння пригадало йому один щасливий день в його житті. Все було рік, в той самий веселий, маєвий день. Він стояв у садку під яблуною, вкритою білим цвітом, і говорив з Любою дівчиною. Вона осміхалася до нього, казала, що любить його. Піду за тебе, присилай старостів. З він мало не збожеволів, та як його не радіти, коли світ зразу покращав, і сонце веселіше засяяло, і пахощі з садків покотилися хвилями, і озима нічогенько показує на цей рік. І сусід Івана справді добрячий чоловік Отак хто його знає, за що й посварилося. Щастя не вміщувалось у серці Щастя розвивало груди Та чудово ж тішився він тим щастям От прийшло лихо І, мов корова язиком злизало щастя Така вже його доля, щербата, мовляв Кажуть, діти щасливі Дитина не знає біди, не знає лиха. Пусте! Скільки сягає його пам'ять в час дитинства, усе не вбачав він себе щасливим. Вже на сьомому році почав він допомагати батькові в господарстві. Далеко ще до світа, а вже батько буде вставати, худобу пасти чи в поле й тилорати, запогонича. Господи, як не хочеться лишати нагрітого місця, як тяжко розлучатися з солодким раннім сном Та суворе батькове слово Мов водою холодної обілля Прожине сон А в полі добре Як сухо та тепло Але в дощ, у негоду В осінній холод Змукле було Ще й ниточки сухої не знайдеш на спині Сяде під кущ Та клацає зубами з холоду та муриться голодом. Бо що то за їжа? Хліб з цибулою. А мало його попобили й батько, і мати, вернувшися з корчми п'яні, або роз'ятрені гірким бідуванням. Та що про це згадувати? Найгірше зробили, що померли, лишивши його на дев'ятому році сиротою. Віддали його до пана в економію товар пасти. Що вже тоді назнущалося з його досхочу, що наштовхалося. Правда, недовго пас він худобу, на зиму звелів пан узяти хлопця до двору в поміч льокаєві, бо забагнеться панам погожої води, льока і посилає його до криниці. Тягне він здорову, важку бадю, повну води, а в очах аж позеленіє від великої натуги, руки й ноги тремтять. Духу з грудей не можна добути, а слухати треба, бо ляка якраз нагадує товченками. І кожне мало право налаяти його, нехтувати їм, бо він сирота, може чиня. Ще тоді, порівнюючи життя панів та мужиків, він глибоко пересвідчився, що Бог не дав долі мужикам, що для мужиків нема щастя на землі. Ріс він розсвоїть дужчав з ним те пересвідчення. І, і справді, де те мужицьке щастя? В чім воно? Не зазнаєш того щастя дитиною, не зазнаєш його й виріши. Рано вставати цілий день працювати тяжко на спеці, у поросі моритися голодом на пісній страві та лягати на без безвечері. По небо кому зварити, бо всі були на роботі, ото мужицька доля, а в голові, як зав'язано, поночі, нічого мужик не знає, не відає, що діється на світі, як запобігти лихові, як заслужити кращу долю. Шукає він часом тої долі на дні чарки, та й там знаходить одно лиш лихо. А серце, хоч б'ється в мужицьких грудях, таки бажає щастя, таки рветься до кращого життя, живе надією. Раз він вже порубкував тоді, йому здалося, що він розв'язав одну життєву загадку. От якби мати вірну дружину, тиху, сумирну, щоб перед нею можна було розкрити своє серце, Казати, що там наболіло, запеклося, що отруїть чоловіка, Щоб вона пожалувала і своїм тихим приязним словом, Мов рукою зняла всю вагу з серця. Тоді і сухар смачний, тоді і праця не важка, Шматок хліба з водою, аби серце з тобою. Відтоді думка про вірну, тиху дружину скрашала його без талання. Удружитися він візьме жінку по думці і горе навіки потоне в хвилях родинного щастя, аби дівчину нагледіти. І він наглянув дівчину зовсім несподівано. Він косив ячмінь, вона плоскінь брала. Ниви їх були поруч. Дівчина співала якусь пісню. Йому сподобався голос дівчини, і він подумав, що добре було б слухати таку пісню в хаті, Довгого зимового вечора. Вони розговорилися. Вона розказала йому, що називається Настею, що сидить далеко від нього, на другому кутку з своєю старою матірю дохою. Йому сподобались здорові сиві очі, що тих з під довгих вік та широких, як покоси русявих брів. І личко було гарне, трохи довгасте, але повне з повними, Червоними устами Сміялись лише очі та уста Підіймуться до гори Куточки червоних уст І коло них набіжать Дві коротенькі зморшки. Обличчя зосталась спокійним Та сумовитим Настя якось зразу Припала йому до серця Він не почував уже себе Таким самотнім Як перше Наче з'явилася у нього Яка близька родина він почав ходити за неї слідком Де Настя, там Ігнат Жнуть на вану пшеницю Він поносить та складає В покупці її снопи Копають в пана буряки І Він своїми буряками досипає її мірниці Йому так любо брати на себе її працю Попільжити їй чим змога Усе частіше спостерігав він Що в його серці вирушиться кохання Тихе, приязне кохання що воно обхоплює цілу його істоту І він не прочався від того нового чуття Він залюбки, охоче віддавався йому Радів їм Йому здавалося, що досі він не був цілою людиною І наполовиною Що він знайшов другу половину свою І через те починає жити новим, повним життям Уявити собі життя без Насті він не міг не вмів А Настя Усе була добра Тиха Сумирна Багато говорити вона не любила Усе слухає, що говорять другі І всміхається очима та куточками уст Але як скаже слово То так і летить ластівкою Ти слово до серця І мов крильцями розматує тугу Тиха, як мишка Ніжна, як голубка Гнат почав ходити до її хати. Ходили й другі парубки. Маже ними був здоровий та веселий парубок Петро. Не раз стискалося Гнатове серце, не раз сувалося тонкі брови, коли безжурний Петро гнув сіряки жарти, вигадки, весело подитячи сміявся. Настя охоче слухала жартів договіркого Петра, і часом навіть забувала на гната, з природи мовчазна вона, залюбки слухала веселу та гарну бесіду. Досада брала гната, що він не похопиться бистрим словом, як Петро. З тої досади гнат став ще мовчазнішим, тільки в серці збиралась ненависть до Петра та жаль до Насті. Але скаже Настя ласкаве слово вийде до нього під яблуню. І він знову, нещасливою думкою, Настя, здається, любила його, але якось не важилася сказати йому рішуче слово. Що було, не спитає він підеш за мене присилати старостів? Вона видно, а я знаю, я тебе й так люблю. Вже і подруга Настина, весела, чорна Олександра, сміючись, каже: Оце Господи! Нявчить, наче кицька замліла Та ти кажи, чи підеш за його, чи не підеш А то водить парубка ні собі, ні людям Аж ось одного маєвого веселого дня Сказала Настя, стоячи під яблунею «Піду за тебе, присилай старостів» Він не тямився з радощів Третього дня після тої розмови Гнат старостами йшов до Євдохової хати Добре пам'ятає він, як колотилося його серце, коли старости взялися за клямку і відчинили двері. В хаті стояв Гомін. Петро з старостами сидів на лаві. Стара Явдоха частувала гостей горілкою і бажала дочці та Петрові щасливої долі. Настя стояла коло печі під голову рукою. Гнат зрозумів усе і враз почув, що всередині його щось обірвалося. Кров поплила з тіла, і він похолов як мрець. В голові путалися питання. «Як? Що? Завіщо?» Старости щось говорили, він навіть не розібрав гаразд про що. Мабуть, потішало його. Далі взяли під руки та, мов п'янго, вивели з хати. Несподіване лихо приголомшило Гната Йому все здавалося, що він спить Що йому приснився важкий сон І він сивкувався прокинутись Холодний вечір трохи прохолодив Гната Перша його думка була побачити Настю Та дізнатися від неї, що все таке сталося Що вона робить з ним Він схопився і побіг до Євдохової оселі в Явдошиній хаті було темно, на білій стіні чорніли маленькі вікна. Гнат став під вікном і почав висвистувати пісню, на яку Настя завжди виходила. Та двері не одчинялися, хата стояла німа, як домовина. Гнат десь сто разів висвистував ту ж пісню, що раз голосніше, думаючи, що Настя не чує. А хата все німувала та дивилась на нього чорними вікнами, наче череп очима ямами. Кілька разів здавалося йому, що він виразно чує, як заскерпіли двері, стукнув, засув, зашовгували по сінях босі ноги. Серце тоді переставало битись і, спинивши дух у грудях, Гнат весь обертався в увагу. Але сінешні двері щільно приставили до одвірка. А навкруги були німі, мертва тиша Гнат важко переводив дух, підходив до вікна, під котрим спала Настя Та хотів стукати в вікно Він спершу тихенько стукнув шибку, далі дужче і дужче Широко розкриті очі пильно дивилися на двері Ухо пожадливо виловило кожний звук в нічній тиші і все одурювало осполохане та роз'ятрене серце. Двері не відчинялись. Нетерплячка брала Гната. Він гриз би вікно, гриз би скло, раму. Він головою висадив би вікно та вліз би у хату, щоб хоч на хвилинку побачити Настю. Часом серед такої гарячки вся енергія його спадала і якийсь голос говорив в «Навіщо? Кінець! Дійшов до краю!» Але за хвилинку надія побачити Настю, почути від неї, що все, що його мучить – сон, лише Мара, обхоплювала цілу його істоту. І він знов уперто ходив під вікнами та чекав, чекав, чекав. Повний місяць освічував бліде обличчя з тонким чорним вусом. Широко розкриті блискучі очі та розкуйовджене волосся. Якби хто глянув на його в ту пору, то, певно, подумав би, що то упир прийшов з того світа і от-от щезне, лише заспіває треті півні Вже над світом, коли східний край неба сполахнув полум'ям і свіже повітря виповнилось чудовою гармонією пташиного співу, Гнат, коливаючись, мов п'яний, Поплендав додому В полудень прийшла до Гната Його тітка Мотря Вона вже все знала І так було жаль бідного Гната Скривдили бідного сиру До вороженьки лихії Бодай їм долі не було б Таня якесь дали порубкові Зчарували А тепер знущаються А все та циганка Олександра Як узяла вговорювати Настю як взяла мовляти. А він, сестриця, не роба, а він ледащо, що. Змалечку служив у дворі зальокая, звик на легкім хлібі. Ти будеш бідувати з ним, сестриця, бо він незугарено сподарювати. До того ще сумовитий, невеселий, ні поради, ні розваги. От Петро багатий, хазяйська дитина, не теня в спонаймах. Ще до того веселий, моторний, і з лиця гарний, хоч води напийся. За таким чоловіком не знатиме жінка біди. А війде до хати, то й хату звеселить. А стара Явдоха і собі за Петром тягне, тим що багатир. Так морочили бідну Настю, що вона вже й каже, «Хто перший пришве старостів, за того й піду». Олександра переказала Петрові, щоб поспішав, коли хоче дівчину взяти». Проте Гнат не такий дурний Щоб журитись за настею. Всього світу По всьому світі є Він візьме ще кращу Та багатшу Кожне тітчине слово Гострим ножем поверталося у серці Гнатовому То він Гнат не роба Він Що так тяжко працював У своїм житті Що за роботою не знав просвідку Він леда що Добре той не роба, той ледащо. Пішла старостів до Олександри. На злість Насті посватається. Побачимо, з чим та розлучниця відправить його старостів. Пожалуєш Насте, та пізно, годі по смерті. І він заслав старостів до Олександри. Олександра подавала рушники. Одної неділі справляли весілля Настини з Петром. Другої він чали Гната По весіллі Гнат став наче спокійнішим Він чув, що йому треба рятуватись, щоб не пропасти стуги Що весь його рятунок в праці Що йому легше ставало, коли він працював За роботою він менш бував у хаті Рідше бачив жінку Менш говорив до неї Вона була для нього чужою людиною Заважала йому Часом мене цілий тиждень, а вони й словом не перекинуться, мов ні мій. Нетерплячка брала палку Олександру. Що це справді за вигадки? Чи довго так буде? Вона не наймичка йому, щоб тільки годити, а він і головою не кивне, і словом не обізвиться аж хата пусткою дише. Ні, годі, вже в неї накипіло коло серця і вона ставила обід перед Гнатом так, що миска аж гула, і от-от не розліталася на череп'я, а ложка летіла під стіл. Вона шукала сварки. Гнат сував тонкі брови і поглядав на жінку з-під лоба. З натури не чепурна, неохайна. Олександра зовсім опустила руки. Хай все йде прахом. Хата по три дні стояла неметена, Страва тхнула недоглядом Хліб був гливким А на господиню Гідко глянути Сорочка чорна Спідниця задрипана Вони почали сваритись Серці гнати Накипала ненависть до нелюбої жінки Нехідь до своєї хати І навіщо він оженився Так Він зробив на злість Але не насті а собі. І оце те мальоване щастя, що мало скрасити його в боги життя, яке пести він у мріях паробочих. Гнат почав учащати до корчми. В корчмі за чаркою він забував своє лихо. Раз він зустрів Настю. Чоловіка її взято в москалі, і вона лишилася московкою. Спершу Гнат хотів утекти. Йому було ніякого соромно навіть, але якось зовсім несподівано він з гірким жалем почав оповідати їй про своє життя, про свою недолю, дорікати їй, нащо вона запропустила його вік молодий. Вона плакала, вона й досі не знає, як це сталося. Так десь воно мало бути, адже їй жаль, що вони розлучилися. Вона не бідила б так гірко без чоловіка, як тепер, коли Петра взяли у москалі. Гнат виявив перед настою все, що так довго гнітило його серце, труїло його життя, і тому наче легше стало на серці. Але та стріча розбуркала в йому спомини давнього щастя, розжеврював гамоване кохання. Гнат знов почав стежити за настою. Незабаром прийшла звістка, що Петро помер Настя лишилася молодою удовою Відтоді в неділю чи в свято Чи так видалася вільна година Гнат щезав з хати А кому жалібниці, жалкуючи за Олександрою Плескали, що Гнат ходить до Насті Олександра все знала і сварилася з чоловіком У хаті в них було пекло Гнат втікав до корчми От і тепер сидить він у корчмі підперши голову рукою І ціле його безставання Стоє йому перед очі З другої світлиці Почувся плеч дитини Гнат потерчило рукою Неначе прокинувся З важкого сну І глянув у відхиленні до світлиці двері Груба берчиха гойдала дитину в колисці І плила панчоху Розпатлена в заяложеній спідниці та засиненому шматтю житівка нагадала Гнатові його нечепurnу жінку. Гнат аж сплюнув з огидження. До сточу Ні, він не може жити з нею. Та йому вже остогидво, так остогидво, хоч з мосту та в воду. Тонкі брови Гнатові сунулись, аж тінь впала на очі. Важкий кулак рішуче стукнув по столі. Чарка покотилася, черкнулася об пляшку і жалібно задзвеніла. Гнат вийшов з корчми. Вечоріло. Блакитне небо наче оперезилось широким рожевим поясом. Свіли яблоні. Тихе повітря дихало чудовими пахощами. В останньому промені сонця грала дрібненька мушва. І, мов сітка... Мехтіла перед очима Гули хрущі та літали як кулі Висипала на вулицю дітвора І збудила тишу криком та дзвінким сміхом Гребло йшла череда і, здіймаючи куряву, рвила та мекала Курява стелилася по гладкому, як дзеркало ставку І купалася в хвилях рожевого світла Гнат перейшов греблю і подався у вуличку в вулицці було темно та вогко Високі креслаті верби нависли над вуличкою, Від криниці ровом дзюрив струмочок Біля воріт молодиці чекали на череду, щоб вилучити ягнят Гнат постояв трохи з тіткою Мотрою, котря й собі вийшла проти череди Тітка Мотря оповідала, як їй було добре із запокійним третім чоловіком І як вона тепер бідує не маючи де голови прихилити на старості літ. Смерклось. Гнат побачив світло в своїй хаті і подався до воріт. Олександра давно вже зварила вечерю і чекала чоловіка. Бараболя з юшкою затубіли в холодній печі, а гната не було. Олександра кипіла. Господи, що це за життя? Краще б вона сивим волоссям світила, ніж могла втопити свою долю. Віддаючись загната. Правда, якось не дуже хапались хлопці сватити її. Мабуть тим, що вона сама липла до них. Але може б і посватався б який людянин. А то є чоловік, і нема чоловіка. Ані заговорить Любо, Ані присунеться близько, Як чоловік до дружини. І новажким духом дихає. А ще та гадина Люта, «Розлучниця, ота Настя, колишня її подруга, водить його за собою», – мов Теляна на лигачі. «Ні, годі терпіти, терпцю не стає, вона кине чоловікову в вічі слово правди, і тоді про неї нехай або він її вб'є, або вона сама покине його до лиха». Олександра з нервовим поспіхом бігала по хаті, Сама не знають, що робити То вона разів кілька переставляла з місця на місце хліб на столі То брала віник, щоб замітати і кидала його серед хати То, метнувшись до жертки, шукала чогось межі одежею Довга тінь від її високої, сухої, як дошка постаті, літала по стінах Лізла аж на стелю Чорне обличчя Олександри не Під високих, веселкою брів світились гострі чорні очі в очах михтіла блискавка Ніздрі довгого тонкого носа хвилювались Тонкі уста нервово тремтіли. Вона була навіть гарна Палка, гнівна, енергічна Гнат увійшов у хату Олександра з презирством, Наче зачіпаючи глянула на чоловіка Гнат не постеріг того зневажливого погляду Він почепив на кілок шапку роздягся і закинув на жертку свиту. Йому хотілося їсти. Він сів за стіл, відрізав скипку хліба і грубо поселив її. Вечеряти! Олександра з незвичайним поспіхом схопила з мисника миску, аж та загула в руках, насипала холодної страви і поставила перед Гнатом так енергічно, що він аж глянув на неї з підлоба. Гнат постеріг, що сорочка на ній була чорна. Заяложена і здавалася ще чорнішою при новій праздниковій спідниці. Гнат сьорбнув страви. Юшка була холодна, бараболя тверда. «Задубіла!» Промовив він крізь зуби, відсуваючи миску. Олександра скочила, мов опечена, і блеснула на Гната очима. «Задубіла!» Бодай вже ти задубів Як маєш сидіти десь Хто зна де Терпіла-терпіла А далі й не стає Де видано Що це за чоловік До хати його і псами не заженеш Прийде неділя Він не сидить вдома А вештається десь по шинках З полюбовницею А ти сиди Туманіти, чекай його з вечерею. Ні, не діждешся сього. Годі! Цить, берчихо! Стіл аж золикнув під кулаком Гнатовим. Миска пигнула по стелі і на скатертину мутною юшкою. Ба не буду мовчати! Олександр прискочила до чоловіка, махаючи перед його лицем ложкою. Вона має право сказати йому слово правди. Вона йому жінка, а не наймичка А він який її чоловік? Він гірш ворога лютого Йому не вгодиш Переступи – зле Недоступи – зле Все бісом дивиться Вона не чула ще від нього приязного слова Не мала поради І так вже їй остогидло Так остобісило до живих печінок дійшло вона буде мовчати, а він бігатиме по чужих молодицях. А він буде любитися з тою Биркою, з тою щелянавою Настею. Бодай вони почезли разом до Мари, може б і тоді хоч трохи. Мовчи, бо битиму, — гнад крикнув, і шибка задринчала в вікні. Він вийшов за стола. Оце вже хто знає, що таке. Все вже баба неяби як здоровилася, То він не каже бісовій личинні, що воно не хвоя, не хазяйка Що вона не годна страви зварити, хліба спекти Хіба він не знає, хто розлучив його з Настею Наприхав на його Хіба він не бачить, що вона гзиться з парубками Мов дівка розбещена Він усе знає Хай же не наважиться сказати їх слово. Тоді знатиме, по чому в Тростянці грибінці. Ох, битимеш він її битиме, як жидий гамана. Ба брешеш, ба не вдариш, побила б тебе лиха година. Олександра скочила до Гнати і вдарила кулаком в кулак. Гната взяла злість. Він замахнувся рукою і збив очі покій з голови. Кічка розкрутилася, і розкішне чорне волосся хвилею впало на плечі. Яке тепле волосся роздратувало Гната. Він узяв пасмо волосся, замотав його на руку і сіпнув. Олександра дико скрикнула. Той крик ще більше розлютив Гната. Натимлячи себе, кинувся він на Олександру. За хвилину-дві істоти злились в одну дивовижну – Чотирма руками, чотирма ногами Істота та якось незвичайно Конвальсійно ворушилась І не можна було розібрати тих рухів При нерівнім блимаючим світлі керосинової лампочки Гнат кинув Олександру на землю Змісив її ногами Вона зірвалася з долівки І розкудлана, перелякана З плачем та криком вибігла в двері «Геть з моєї хати!» – ревнув Гнат. Він стояв бельдий, з широко розкритими очима важко дихав. «Геть! Щоб духу твого не було тут!» Гнат метнувся до жінчиної скрині, він вхопив її за вухо, щоб викинути з Олександрою. Але скриня була важка. Гнат шарпнув за віко, і віко відскочило, аж залізна клямка забрищала». Роз'ятрені, не темлячи себе, він почав викидати жінчине добро у відчинені до сіней двері. З свистом летів сувій полотна і через всю хату з білою стежкою. Червона манієва спідниця, блиснувши до світла гарячою барвою, лягла коло ослона. Летіли мов змії рушники та чіплялися на дверях брязнуло до землі на мисто і розкотилося по куточках. Здоровий клубок-ниток скоро-скоро покатився по білій стежці з полотна і перепинув через поріг у сіни. Кукла Льону, зачепившись за мисник, повисла там, мов русалчини волосся. Гнат кидав шмаття одежу з такою силою, що по хаті віяв вітер, Аж з лампочки вигиналося довгим язиком та чаділа. Від нерівного світла тіні на стінах тремтіли. Випорожнивши скриню, він шарпнув її так, що вона аж загула. Гнато звернувся навкруги. В хаті було пусто і сумно. Олександри не було. Він плюнув з пересердя вийшов з хати, не причинивши навіть дверей. Була чудова майова ніч. У вулиці було темно, аж чорно. Крізь чорну баню верховіття, Де-не-де продерся срібний промінь місяця І ліг на чорну землю срібною плямою. Вийшовши з вулички, Гнат не впірнув у море білого світла, Те біле, трохи блакитне світло Тихо з згори, А зачарована земля не купалася В фантастичному сяйві. Гнат подався до ставка і сів під вербою на росяній траві. Він глянув на ставок і не впізнав його. Ні, то не той ставок, то друге небо з місяцем, з зорями. Дві плакетні бані зілялися в одну величезну кулю, оперезану чудовим поясом темно-зелених дерев, білих хат, чорних тинів. Одна хата догори стріхою, друга вниз, одно дерево догори віттям, друге вниз, два місяці, неначе осміхаються один на одного, зорі тихо тремтять у горі й долі, а в садках солодко дрімають окутані місячним сяйвом струнки тополі, широковіті липи, крисваті яблуні. І лише інколи, немов крізь сон, тихесенько зітхне деревина молодим листом. По сріблястій землі лягли довгі чорні тіні, тихо, і земля, і вода, і повітря все поснуло. Однак та нічна тиша повна всякими згуками. Разно цокотять джаби по тім боці ставка. Тьохкає, аж розлягається в садку соловейко. Десь далеко в селі гавкають собаки. На леваді форкає коняка і брязкає залізним прутом. Гнат сидів під вербою. Нічний холод трохи прохолодив його та в розбурхані нерви. Але на серці в нього було погано. Він інстинктивно чув, що щинив недобре діло Та думка не ставилася його перед ним ясно На хвилинку йому жаль стало, Олександри І промайнула думка про згоду Але набігла друга думка І, мов, дужча хвиля розбила першу Ні, він не хоче жити з нею Він не може жити з нелюбою Нехай роблять з ним, що хочуть, Нехай його судять, як знають, А він не пустить її до хати, Краще об стін головою. Вона йому гидка, осеружна, Вона отруїла йому життя, розлучивши з милою, Вона отруїла його цілий рік непокірною вдачею, Неоханністю, лінощами, Відколи він оженився І в господарстві йому не ведеться Спромігся на коні Підгодував Думка продати та заробити Якраз утратив Купив другі Знов підгодував І знов утратив За цим разом ще більше Купив двох кабанців Доглядав Годував їх Такі ситі були Та що? Зрання не схотіли їсти а ввечері одубіли Або з тим телям, Яке там теля, Такий добрий назимок був Все було зимою На дворі була страшенна хуртовина вітер вив, Мов дикий звір І змітаючи цілі кучугури снігу Підіймав їх до гори До білих хмар Що низько повисли над землею. Трудно було потрапити До воріт Рвачкий вітер бив у лице Снігом заліплював очі Та здавалося, хотів підхопити до гори Щоб потім укинути в холодний сніг Гнат виніс теляті їсти В хлівці його не було Гнат обійшов весь двір Заглядав по всіх кутках Теляти нема Гната взяла тривога Ану ж замерзне дурне під тином Він підперезався Засунув на очі шапку і, взявши в руки кийок, пішов на вулицю. Ноги стрягли у снігових заметах. Вітер бив у лице з такою силою, що Гнат не міг дихнути. Він відвертався від вітру, щоб перевести дух. Гнат обійшов село, теляти не було. Змучений, впрілий, вернувся він додому без телички. На другий день, казали люди, що ловки розірвали в лісі якесь теля Ната немов ще торкнула Він пішов у ліс і скоро знайшов у рові голову свого теляти З налигачем на шиї Ах, він уявляє собі Він на свої очі бачить криваву драму в лісі Холодний вітер свищий меже голим цупким деревом Обліплене снігом стоїть по коліна в снігу теля і, витягши морду, жалібно мукає проти вітру. З-за ярка повного снігу дивляться на нього блискучими, мов жарина, очима два вовки. Вони не наче змовились, один ліг в ярку гори черевом, а другий, крадучись та присідаючи до землі, обминув теля ззаду і погнав його на ярок. Тиля жалібно мекнула. Задерла хвіст і нерівно стрибуючи побігла просто на вовка. Вовк лежав і чекав. Теля надбігли та з розгону скочила на вовка. Вовк ухопив його в поперек і розпоров йому живіт. Теля впало. Надбіг другий вовк. Із живого ще теляти вирвав шматок м'яса. Вовки їли, гарчали. Та скакали один до одного зуби Гнатові аж мороз пішов поза спину А й справді стало холодніше в повітрі Над ставком знявся білий туман Та, мов сірпанком, оповив краєвид Пахло вогкістю Гнат встав і пішов додому З вікон вилося світло, але двері були зачинені В хаті було поприбирано все стояло на своїм місці. Гнат глянув у куток і догадався, хто зробив лад у хаті. На лаві під образами солодко спала тітка Мотря, хрупучий носом. Гнат погасив світло і ліг спати. Сонце вже зійшло. Скісне проміння його, продершись крізь вікно до лави, розбудило Гната. Він глянув на тітку, поролася коло печі І сів на лавку, протираючи очі Він ніяк не міг второпати Звідки взялась тут тітка? Що вона тут робить? За хвилинку Гнат згадав вчорашній вечір Тітка кришила буряк І лише спостерегла, що Гнат прокинувся Голосно затрохтіла грубим голосом Але ж він і спить Вона думала, що він вже не встане Най він мовчить Нічого не каже, вона вже все знає. Саме тоді, як знялася межи ними колотнеча, вона стояла на подвір'ї і все чула або ж не варт бити. Там то матінко, не чупара, там то ледащо. Всі молодиці дивують, як він терпів її, не вбив її досі до мари. Побігла до батька не бійся, прибіжить. «А як не вернеться, то чоловік потрапить на поясі привезти до хати, як торік клим свою Варвару. Повіялася, а посуда стоїть воском немита. Вона – Мотря, своїми руками мусила всьому лад дати, хоч як було треба піти на поденне. Мотря довго говорила, жалюючись на своє гірке бідування. Її басовий голос грізно гучав у хаті». Неначе там хтось лаєвся. Гнат слухав чи не слухав, Йому якось ніякого було з тіткою. Хотілося зостатися на самоті. По обіді Гнат узяв сокиру та подався на подвір'я лагодити плід. Незабаром на перелазі з'явилася низенька поста чоловіка з сивою колючою бородою. Гнат впізнав тестя і став очікуючи. Старий підійшов ближче. «Здоров, синку!» «Що там скоїлося вчора ми живами?» «Що Олександра прибігла до нас, мов не самовита?» «Та що скоїлося?» «От, тату, дали мені жінку, тепер візьміть її собі, бо я з нею не житиму» «Ова! Не вихоплюся, синку, з незрозумілим словом, бо назад ніяково вертатися» «Чому ж це так?» «Бо вона мені не до вподоби, вона мені гидка» «А ти що, синку, ну розпитав стежки у свого серця та заблукав до нашої хати? Хіба тебе хто силував? Га? Ні, тепер вже годі, по смерті нема каяття. Як собі хочете, а ми вкупі не будемо». Гнат розказав тестів, як вони жили з Олександрою. Старого брала злість. «З дурів, зять, чи яке лихо? Не буду з нею жити, та й не буду». Ну вдарив там жінку, повчив її трохи та й годі, діло звичайне. А погіркались помиритися та й жити як слід, як Бог приказав. «Ви, тату, краще не втручайтеся, все діло, бо нічого з цього не вийде». «Як-то не втручатися? Адже вона йому дочка. Може, і в його серце болить за своєю дитиною». Старий сердився. Він говорив «скоро» та прискакав слиною, наче сукно мочив. А якби зять хотів загубити свою жінку, то батько повинен ще коліном у яму пхати. «Е, ні, вибачай, дарма, що він старий, а ще нікому не дасть, напотав у дитини». Показалося, десь діти чи ще що. Одно затялося, каже, що не буде в купі жити, а другий собі тієї співає. Межи ними і діть колись і не розбере справи Старий Максим плюнув з пересердя Та й подався до воріт, бобуня чи щось підніс Другого дня увечері до Гнатової хати вступив Максим з кумом Гаврилом Старим поважним чоловіком Вони вговорювали Гната помиритися з жінкою та жити з нею в злагоді Гнат і слухати не хотів «Я її не люблю» Твердив він водно, Гнат не пив навіть горілки, яку приніс тесть. Максима брала нетерплячка, йому аж руки свербіли до бійки, а свина так і летіла з рота за кожним словом. Але кум спиняв його, зацидькував. Максим кричав на цілу хату О, він знайде спосіб на упертість зятя. Він піде до старшини, на суд! «Найдобрі люди розсудять, чи годиться кидати жінку, ламати те, що піп зв'язав. Гнат був спокійний. На йому голову стинають, не те, що судять, а він не житиме з жінкою. Максим вилаявся, хрьов дверима і пішов з хати. За ним попентався й кум. В середу гнат наняв під воду і одіслав Олександрії скриню. В неділю смерком, коли гнат вніс сухого ломачча та заводився розпалювати на вечерю, у хату не вбіг, а просто влетів десятник. Ні вуси, ні борода не хотіли рости на його темному, як югт обличчі. Замість них висіли якісь клаптики темного волосся, вся невелика фігура його була розтріпана, виявляла переляк. Неначе він тільки що вирвався з рук якогось страховища. Руда шапка не прикривала гаразд розкудваного волосся, і воно лізло з-під шапки та крізь дірки в шапці. Крізь витерті рукава пошарпаної свитки світілись лікті. В руці тримав він на знак поваги довгий ціпок. Староста шинку послав його до гната, і він біг, як навіжений, бо в корчмі чекав його чоловік з півоком. Десятник забелькотав щось так прудко, що Гнат не зразу второпав. Прийшла бомага до шинку. Той, до старости, згадують, щоб завтра зрання безпремінно прийшли до корчми. Той, як його, у уволось, ділоєсть, глядіть, не гайтесь. Він нащість потрусив бородою і так швидко, як увійшов ще з хати. Мабуть, на суд. Про мене хай судять, подумав Гнат. Сонце вже високо стояло на небі, коли Гнат подався у дорогу. До волості було добрим вісім верстов. Гнат думав прийти туди на пізній обід. Вітер підхипав Гната у плечі, хвилював зелені ниви, збивав куряву по дорозі. Було трохи холодно. Гнат йшов і думав про суд. Він задавав собі питання від старшини і відповідав на ті питання. Він міркував, що казатимуть тесть. Олександра лагодив їм свою відповідь. Генат не постеріг, коли дійшов до лісу. Починався чагарник з кущами ліщини, а за ним, мов стіна, стояв густий грабовий ліс. Тут, на узліссі, розкіш була вітрові. Оромно літав він на зелену ліщину, обіймав її, мов козак дівчину. А ліщина, соромлячись, відхиляла від нього свої віти і, мов, шепотіла круглим м'яким листом. «Пусти! Не чіпай, осоружний!» Високі дерева на краю лісу махали до вітру віттям, немов зачіпали його. Гнат увійшов у ліс. Йому схотілося спочити. Він ліг на траву і озирнувся навкруги. Темно в лісі. Молода струнка яворина, кривши коріння оксамитивим мохом, Високо сягає рябеньким стовбуром Щоб зеленим верховіттям Осміхнутися до блакитного неба Скупатися в золотому промінні Цікавим оком Споглянути на широкий чудовий краєвид Розмовитися з вольним вітром Тихо в лісі Повітря не дихне Ніщо не шебрехне Жадна рослинка не схилиться Не злякає маленької комашки Мов усе поснуло, мов зачароване За те горою йде гучна розмова вітру з лісовим верховіттям Ось чутно, як несе вітер якусь новину з далекого лісу Що синіє за горбочком Здалека чутно гухий гомін Він наближається дуще, обхоплює верховіття І здається, що кожне дерево кожним листочком шепочить Якесь чарівне слово, а ті слова, зливаючись в чудову гармонію лісового шепотіння, хвилою котяться далі, завмираючи в просторі. За першою хвилею котиться друга, третя. Мелодійний шелест листя, чарівна краса молодого лісу, навіяли нагнати солодкий смуток. Він нагадав Настю. Йому тільки привиділось за зеленого віття, лагідне обличчя милої, з повними устами та великими сивими очима. Серце його знову забагло кохання, того тихого раю, про який він так довго марив. Гнат лежав, а солодкі мрії колихали його серце. Враз він схопився і сів. У голові у нього, мов блискавка, промайнула нова думка. Думка та вразила його незвичайною простотою. Він так конче зробить він облагає Настю сидіти з ним на віру адже не він один сидітиме на віру, адже в їх селі можна налічити більше десяти хат, де чоловік та жінка не шлюбні або вірно кохали один одного. Лиця вгната розжеврілось, очі неначе побільшали, і дивились кудись далеко. Минаючи дерева, на устах під чорним вусом грала усмішка. А згадавши, чого він тут, Гнат важко зітхнув. «Коли б швидше кінець?» – голосно промовив він, рушаючи в дорогу. Цілу дорогу Гнат думав про Настю. Розпалена уява малювала йому картини тихого, нескаламученого щастя. Ще здалеку впізнав Гнат чималий будиночок, під зеленим залізним дахом, з пообиваними дощем стінами. То була волость. Кілька молодих акацій цвіли перед вікнами, кидаючи густу тінь на ганок. На східця ганку в холодку. Сиділи люди й про щось гомоніли. Осторонь стояв чийсь віз. Розгнуздані коні, інколи форкаючи, тихо хрумулий обрік. Гнат наблизився і визгледів тестя Старий Максим щось розказував чоловікам Олександра сиділа отдалік та скоблакити цю білого цвіту акації У волості казалися Гнатові почекати Він примистився під частоколом холодку і закурив цигарку Тест розмовляв з людьми А сам усе поглядував, очікуючи Чи не підійде Гнат, не заговорить до нього але Гнат не дивився в той бік, де сидів тесть Максим думав, як би зачепити зятя Як би зняти з ним розмову Він глянув на свою люльку і підійшов до Гната «Здоров синку, а дай на вогню люльку закурити» Гнат мовчки подав свою цигарку «Ну зятю, що ж буде з нашою справою?» Почав Максим «А що буде?» Нічого не буде? І нащо нам Гристися та судитися? Хата покришка. Навіщо виволікати звідти сміття, навіщо показувати його прилюдно? Не я вивелікаю, не я показую, не мені соромно буде. От краще помиріться з Олександрою та живіть, як люди, у згоді не крайте мого серця на старість, не вкорочуйте мого віку. Бо він і так недовгий Старий мало не плакав Оце господи Вискочила заганка Олександра Нявчать до нього як кіт до сала Довго я вам казатиму Що не хочу з ним жити Не діжди він щоб я ступила на його поріг Я краще кози доїти мужедам А не буду їсти його хліба Я йому не жінка Олександра говорила за взяттям, Наче сварилася Чоловіки замовкли і звернули увагу на ту сцену. Саме тоді вийшов з канцелярії десятник. Він покликав Максима та Гната з жінкою до старшини. В просторі кімнаті з чотирма вікнами стояв посередині стіл, застелений червоним сукном. Сукно було аж рябе від чорних плям з чорнила. На столі були розкидані папери. Вони лежали малими й великими купами. Папери були скрізь. І на столі, і на полицях, і навіть стіни були обліплені ними. За столом три писарчуки, зігнувшись у дугу, скріпили перами. На освонах, по-під стіною, сиділи чоловіки та жінки, очікуючи черги. Старшина, здоровий гарний чоловік, стояв біля стола та все засукував рукави своєї заціпнутої на гаплики свитки, не наче збирався до якоїсь роботи. Рудий писар у паросиновому кущику та вишиваній сорочці стояв коло нього щось говорив, показуючи пальцем на папері. Старшина наглянув Максима. Він зморщився, не наче людина, що з нетерплячкою відривається від дуже пильного діла. «А, севи, куме Максиме, а де ж ваші діти?» Гнат з Олександрою неспокійно порушили на місце. Максим вклонився із поспіхом задрібатів. От вони, старшино, оце зять, а то дочка. Я вже до вас, старшино, як до Бога. Розсудіть їх, як ваша ласка по правді. Я вже здаюся на ваше слово, як розсудите, так і буде. Старшина засукав рукави, погладив довго вуса і грізно глянув на Гната. Отакоє От то діло! Ти, Гнат, музика! Я!» «То ти, голубе, виганяєш жінку з хати та чиниш сварку, забуваючи на закон та Бога, а?» Гнат мовчав і нервово теребив шапку. Він збілів на виду. «Чи тобі позакладало, голубе? Що ти не відказуєш, коли тебе питає старшина?» Чому ти не живеш з жінкою, кажу, а? Я, я з нею не можу жити Вона мені не до любові Охохо, зможеш, голуби, як ми тобі піддамо охоти Нема такої статті у законі Щоб чоловік жінку вигнав з хати Таке то є діло Посарчуки, почувши цікаву розмову поскакували за стола і позакладавши пера за вухи Стали за плечима старшини Вони моргали один до одного Та показували пальцями на Олександру Погана усмішка порозповзалася По їх жовтих з остудою обличчях. Олександра подалася на два ступені наперед І вклонилася старшині Переминаючи в руках червону хусточку Господин старшино Краще мені з мосту та в воду, ніж з ним жити Він мене побив Побила б його свята П'ятниця, він любиться з молодицями. Я доведу, що він ходить до тої слнявої Насті. Паничі захихикали, і, щоб вдержатися, позакривали роти кулаками. Цить! заторохтіла, як порожняк по дорозі. Чуєш, зараз мені погодиться з жінкою? обернувся старшина догната, щоб мені не було між вами незгоди. мене немає довго. Раз-два і кінець. Таке то діло. Як хочете, старшина. Я з нею не буду жити, сказав Гнат. І я з ним, підхопила Олександра. Побачимо. Гей, десятник. Напоклик той біг, розпихаючи людей десятник. Дайно їм лопатки, найвдень лагодять окопи навколо волості, а увечері Зачиняти їх вкупі в холодну Може вони там скоріше поєднаються Та б не стелити соломи в холодній Щоб було їм м'якенько Писарці пхикнули в кулак Але не могли вдержатися І гучний рейд замунав по хаті Збентежених Гната та Олександру повели з волості Отаке От я діло, куме. Обернувся старшина до Максима Засукуючи рукави У мене усе скоро «Побачиш, до завтра, як губки густимуть твої діти, а в холодній, як у куморі, ніхто не заважатиме». Писарці скалили свої жовті зуби та реготались, аж поки рудий писар не гримнув на них. Тоді вони митнулися до стола, повиймались за вух пера і розкрябились в паперах. Максим дякував старшині, але йому було трохи ніяково. Він не сподівався такого суду А може й справді буде лучше, подумав він Може вони скоріше дійдуть до згоди Як їх звести докупи? Десятник завів Олександру та на город І дав їм лопатки Вони наняли постать і почали копати рів Десятник, осміхаючись під вусом Подався у волость Олександра стала клясти чоловікові Вона плакала та примовляла крізь сльози, де та смерть її поділася, що не прийде до неї при лихій годині? Чом мати не втопила її малою, купаючи у ночвах, чом її грім не вбив або земля не запалася під нею, коли вона стояла під вінцем? Ні, заховала її від смерті якась мара, та й встромила чоловікові, тій загубі. Чи через нього мусить вона нині таке терпіти? Прибита, пригнічена пригодами енергія Гнатова вирвалася на волю, неначе річка, розірвавши греблю, і майже чоловіком та жінкою знову почалася бебійка, коли б цікава писарка не покликала Олександру до ПК.